Ось рука в капітула в марно, і дівчата скрикують, побачивши гарне широке плесо, долину світла, таку любу імпресіоністам. Минуло 60 років. Усі три шинки лишилися на місці, але занедбані, переможені часом. Зараз зима. Голі дерева стоять у холодному тумані. Що з вами сталося, веселі береги? На землі тополевого острова, на землі острова відламаного окраїця, семі назви яких навіюють спогад прогулянки на свіжому повітрі із запаморочливою незграбністю безладно виросли десятки і сотні будиночків. Мати садок надмарною. Таку мрію викохували крамарі ясного недільного дня. Але легкі будівельні матеріали не витримали страшних воєнних зим, років без опалення. Цемент розтріскався, бутовий камінь поколовся. Напівзвуйновані будиночки відчайдушно чіпляються, Затрухляю причали. Селище Веслярів перетворилося на покинуту, на призволяще околиці, де кожен гідується як може. Життєво важлива мета – підтримувати, бодай, ту тепла у зледенних рубках. Можна палити паркан, або, як робив один пенсіонер, один по одному рубати платани на своєму дворику. А ще можна витягати з води розбиті човни, сподіваючись, що вони висохнуть на дрова. Я залишив свою машину на шляху понад капітулом. Обидва жандарми, що охороняли в'їзд до дубової алеї, впізнали редакційну машину і пропустили мене нічого не питаючи. Брама будинку, де був скоєний злочин, Стояла відчинена. Поліцайи у пальтах тинялися в садку. Мене побачив фотограф Жекларера. Судовий лікар щойно поїхав. Повідомив він прокурори ще тут, разом з комісаром. А ви що, заміняєте Делан Гранье? Я зайшов до будинку. Це була старовинна міцна споруда. Охайна. Зручно вмебльована. І з другого поверху долинали голоси. Я піднявся сходами і побачив у кімнаті чотирьох чоловіків. Про всяк випадок назвався і сказав, з якої я газети. «Ваші колеги вже розійшлися», – сказав мені один з чоловіків. Ну, воно і не дивно. Їм вже не треба тут стовбичити. Я просто задубів. А звався другий. Він здавався досить елегантним. Хоч, як і ті троє, не зняв капелюха. А як ось з опаленням? Звернувся він до першого. Та я б сказав, погано, пане прокуроре. В комісаряті тепло, але вдома «Мені пощастило дістати трохи дрівець, а в мене газове опалення», – відказав прокурор. «Газове? Газове, саме так. У домі чотири великі радіатори. Їх поставила газова компанія. А коли хотіли посадити мене на байку, я пішов і влаштував їм добрячу прочуханку. Що це таке, кажу? Самі запропонували мені свої послуги». Умовили прибрати звичайні труби. А тепер хочете геть мене заморозити? Я ввімкну свої радіатори, і можете навішувати на мене штрафів, скільки вам заманеться. Друже мій, більше ніхто не заїкнувся. Якщо трохи підмостити контролером, та що що ви. А втім, не можна ж, склавши руки, гинути від холоду. Я сроду не писал криминальных репортеров.